і кивнув пальцем на Сонье. Помилуйтесь злочинною геніальністю цього мерзотника. Сірчану кислоту він уживав тільки для того, щоб не можна було ідентифікувати Стефана Бореля, бо поліція могла серйозно зацікавитись особою вбитого, розслідувати, зіставити і, можливо, зрозуміти, що насправді йдеться про П'єра Маргола. А ж треба було знищити тільки обличчя третьої жертви – але якби соньє спалив кислотою тільки обличчя Стефана Бореля, він міг би звернути особливу увагу на нього. А цього не слід було робити. А коли він так самісінько спотворював перед тим обличчя двох інших убитих, цей ризик зникав. Усі три злочини здавалися однотипними, можливо їх припишуть садистою, тим часом як третє вбивство давалося, як і таке алібі. П'єр Бертвікс замовк. Він сів на стілець трохи острані. Обличчя його раптом набрало неуважного виразу. Можливо, він просто втомився. Ні на кого не дивлячись, детектив сказав ще кілька слів, ніби обмірковуючи вже давно підсумоване. Саньє справді виявив необійкий злочинний хист, винахідливість, рішучість, кмітливість. Я гадаю, він також був здатний одразу приймати рішення і діяти. Детектив обернувся до Саньє. «Коли ви замислили вбити вдову Шарло? Коли поліція вела розслідування в будинку вашої першої жертви? Чи ви заздовгідь визначили час, коли відпочивав після обіду?» – відказав Сонье. П'єр Бертвікс лише стинув плечима. Скулившись на стільці, Сонье затято дивився на нього знизу вгору. Тільки Бог знає, що діялось у цій кудлатій голові, і ще збирався Сонье захищатися якось інакше, а не просто тупо все заперечувати. П'єр Бертікс поглянув на комісара. «Забирайте його», – наказав комісар. Два інспектори, які лишалися стояти, підійшли до злочинця. Сонье покірно підвівся, не кажучи ні слова. Не дивлячись на нас, він назавжди востаннє переступив поріг свого в тілі до. Секретар дописував протокол. Комісар знову зняв окуляри, щоб їх протерти. «Вітаю», – сказав він П'єрові Бертріксу. «Чи можна вас запитати з суто професійної цікавості? Що вас наштовхнуло на думку, що Стефан Борелі П'єр Маргла – одна людина? Як ви впевнились, що вбивця саме Сонье? Говорити можна лише про один факт. П'єр Бертікс махнув у мій бік рукою. Маю помічника, який менш як годину тому Дав мені цінні відомості Йдеться про поведінку дочки Сон'є Починаючи з 18 листопада Яка певною мірою стала каталізатором І прискорила кристалізацію елементів Які я зібрав протягом дня Поясню свою думку Щойно я потрапив на цей острів Щойно побачив дочку Сон'є Я інтуїтивно, суто інтуїтивно Про що казав панові Норею, Відчув, що вона свідомо чи несвідомо перебуваю в центрі подій. Я почав придивлятись до людей, які її оточують, і, звичайно, в першу чергу до її батька. Пригадав деталь, на яку допіршого покликався Хвилювання Сонье, коли впав будильник. Це деталь, яку мені переказав пан Норей, не надавши їй особливого значення, адже він приписав це перелякові. Я зустрівся з вами і розпитав про Сонье. Ми дійшли згоди. Його можна вважати співучасником «Сюрло», який вже забрехався. Я попрохав вас зателефонувати до служби підслуховування і занести мені запис розмов із Птілі до телефону, якого ми прослуховували. Я на умання продивився ті записи і завважив ось що. Всі, хто дзвонив до Сон'є від 10 до 12 години, не змогли його застати. Сонье не було вдома. А ми цього ранку сушили собі голови, чомусь Сюрло приїхав на площу Бастілії на півгодини раніше, ніж йому призначено у виклику до поліції. І чому, вийшовши із комісаріату, він ще півгодини зволікав замість того, щоб сісти на автобус об 11.30. А дуже просто. Сонье та Сюрло їхали до Парижа, але різними рейсами. Сонье приїхав пізніше. З якоїсь точки, чи то площі Бастілії, чи то вулиці Рокет, він бачив, як сюрло заходить до комісляту поліції, та як звідти виходить. Після цього, заспокоївшись, він повернувся додому автобусом, що виїжджає об 11.30. Сюрло приїхав наступним. Дійшовши такого висновку, я відразу вам зателефонував, що посилаю ще трьох своїх співробітників вести спостереження на острові, особливо за Птілі-До.